السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يحده الله فلا مُدِلَّ له، ومن يُدِلُّ فلا هَذِيلَه. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا تقولوا حق تقاته ولا تمسون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول أبكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثمتما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوَّهَا وَقُولُوا قَوْلًا سَبِيلًا يُصْرِفْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يبعن الله ورسوله فقد فاز عوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديد حديد محمد صلى الله عليه وسلم وشار أمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin thumma ma ba'du ayuha al akhwat rahimakullah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita puji puji ucapan diri dan syukur kepada Allah azza wa jalla atas rahmat hidayah serta taufiknya kita bisa berkumpul dalam majlis yang mulia ini. InsyaAllah Allah mubarok, penuh dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak lain kita berkumpul pada kesempatan ini pada pagi hari ini untuk tafaruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menutupi syar'i menuntut ibu syariah adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagian daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sungguh mulia orang-orang yang tidak mencari majlis ilmu yang niatnya untuk ikhlas mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala niat dengan mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan insyaAllah kita pada kesempatan ini akan memulai, ya, bidadin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan membahas ya, kitab Al Busuli Iblis yang dikarang oleh ulama besar di abad kelima hijriah, Imam Jauzi rahimahullah Taala, Imam Jauzi, beliau hidup tahun sekitar 500 hijriah. Kitab ini dinamakan dengan Talbis Iblis ya Kalau dibahas Diterjemahkan artinya e, Tipu daya Iblis La'anatullah Atau perangkap Perangkap setan Perangkap-perangkap Iblis ya, Dalam menjaring atau menyesatkan Bani Adam Dari jalan Allah yang lurus InsyaAllah kita Dimulai hari ini Setiap hari Komis ya, ikemis, ikemis silkomah. Dan sebelumnya kita membahas secara jauh tentang buku ini atau tentang perangkap syaitan, perangkap iblis dalam Saya akan kemukakan sebuah hadis sebagai motivasi dalam menuntut ilmu syar'i supaya tetap kita ikemis, tetap, tetap continue ya. Temerar di dalam menutup ilmu syar'i itu mana ras? Apa hal yang lebih taala. Ya tanya yang harus kita selalu ingat ibu tentang menutup ilmu syar'i ini ada sebuah hadis yang mulia yang di mana di dalam hadis tersebut para malaikat ibu ya para malaikat itu membentangkan sayap-sayap mereka. Karena kan hidup kepada para pengetahui ini yang harus selalu diingat dalam sebuah hadis hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad Al Tabrani Ibnu Majah Ibnu Hibban jadi sahihkan oleh Al Bayni dalam Sunan Jami hadis yang mulia tentang keutamaan datangi majlis ilmu Anshafwan Ibnu Asal Al Muradi radhiyallahu anhu kata at-thayy tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam huwa fil masjid muttakin ala burdin lahu ahmar faqult ya rasulullah in jitu adlubul ilma qala dan safwan ibn asal ibu al maradi ini smu al maradi suatu hari atau suatu saat saya pernah mendatangi nabi sallallahu alaihi wa dan beliau berada dalam masjid Dengan memakai burdah warna merah Burdah ini jubah warna merah Muttakin Beliau bersendir di masjid tersebut ya, Dan bersendir Fakultu, Aku berkata-kata Sofuan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Setelahnya saya datang untuk menuntut ilmu syara'in Wahai Rasulullah, Rasulillah wa ayyi Rasulillah saya datang kepadamu untuk menuntut ilmu faqala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wirsabda Rasul sallallahu alaihi wasallam marhaban bi talibil ilmi inna talib al ilmi latahfuhu al malaikah bi ajnihatiha thuma yalqubu a'dhum hatta yablughu samaa' ad-dunya min mahabatihim lima yatlubu Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda in marhaban salamat datan wajib ilmu Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu syar'i itu diliputi atau dikelilingi oleh para malaikat yang di mana sayap-sayap mereka dibentangkan Kemudian para malaikat itu yalqubu ba'hum ba'llah. Para malaikat saling bertumpuk sampai ke langit dunia. Masyaallah Ibu ya, ini halisan yang harus diimani Bu. Malaikat bertumpuk Ibu dengan membentangkan sayapnya sampai ke langit dunia. Kenapa? Karena mereka menyukai atau mereka cinta kepada Perbuatan oleh ilmi, mereka menyukai, mereka senang kepada perbuatan oleh ilmi, yaitu menuntut ilmu. Ini kebahagiaan besar yang Rasulullah ya SAW ya mengabarkan tentang malaikat makhluk Allah yang suci, ya atau bur, mereka membentangkan sayapnya menghormati tandanya ibu. ibu dihormati oleh makhluk Allah yang mulia di langit para malaikat. Ini kebahagiaan yang besar. Dalam halis yang lain, riwayat Imam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 Para malaikat membentangkan sayapnya untuk membentangkan sayapnya untuknya. Membentangkan sayapnya -sayap untuknya. Dikarenakan rida ya terhadap perbuatan yang dilakukannya. Rida ya, rida para malaikat. Allahu alam. Allah alam sendiri ya, tentang bagaimana ya para malaikat ya sangat mencintai Allah untuk ilmu ya Allah. Uh, ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mengingatkan hadis-hadis yang mulia supaya kita uh, istiqamah hidup dalam menuntut ilmu syar'i kemudian ya tentang masalah terlepas iblis ya bahasannya Allah subhanahu wa taala ya, menciptakan bani adam dan keturunannya kemudian juga Allah subhanahu wa taala menciptakan untuk mereka musuh jadi mana ya setan itu sebagai musuh yang nyata bagi bani Adam yang ditugaskan untuk menyuruh anak keturunan Adam berlebih berlebihan dalam beragama, berlebihan dalam maksiat dan merintahkan untuk lalai di dalam agama. Nah perlu diketahui bahasanya iblis Taala ya Allah subhanahu wa taala tafkan. Ini adalah sebagai musuh yang paling besar bagi manusia ibu. Dan di mana Iblis telah menetapkan permusuhannya ya. Tentang Iblis tanah S.A.W ini Telah menetapkan permusuhannya semenjak masa uh, Bapak kita Adam AS Yang telah bersumpah menghabiskan umurnya untuk merusak keadaan anak, -anak keturunan Adam di mana Allah Subhanahu Wataala dalam hikayat dalam Al-Quran ya, tentang sumpahnya iblis itu ibu ya, mana iblis telah bersumpah semenjak dijamanya Bapak kita Adam Alaihissalam berjanji akan menyatukan manusia dari jalan yang lurus dah janji iblis di depan Allah Subhanahu Wataala itu, tak kala diusir dari surga dalam surat Al-A'raf ayat 17. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang iblis nakallah tentang ucapan iblis tatkala diusir dari surga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Fa bima aghwaytani la a'udzu anna la'unsirad al-siratal al mustaqim Iblis menjawab ya tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengusirnya dari surga dan melaknatnya Karena Engkau telah menghukum saya, karena Engkau, wahai Allah, telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka, bani Adam, dari jalan Engkau yang lurus. Sumpahlah tiadalah hukum ini aidihim, wa min qalbhim, wa an aymanihim, wa an shamilhim, ولا تجد اكثرهم شاكرين. Kemudian saya kata iblis akan datangi mereka dari muka. Dari dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari samping kiri mereka, dan engkau wahai Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bani Adam itu bersyukur bersyukur di sini taat kepada Allah subhanahuwataala dalam surat Al Araf ayat 17 ini tentang sumpahnya iblis di depan Allah kerjanya akan menyesatkan bani Adam. Nah kemudian Berkata, ahlu terfikir dalam ibu kafir tentang kata kata syiratul mustaqim. Iblis mengatakan tadi saya benar-benar akan menghalangi mereka beradab dari jalan yang lurus. Jalan lurus yang mana? Syiratul mustaqim itu apa? Jadi maksudnya syiratul mustaqim di sini dalam ayat yang mulia al-aram ayat 17. Allah ibnu Abbas berkata ibnu Abbas tentang syiratul mustaqim, yaitu maksudnya. Agama Islam yang terang, yang yang wadih, yang terang Menerang Yang jalannya terang, cahaya terang Islam itu cahaya yang terang Tidak ada yang samar dalam Islam Semuanya jelas Berkata Ibn Mas'ud dimaksud dengan syiratul mustaqim adalah kitabullah Yaitu kitab Allah Al-Qur'anul-Karim Berkata Jabir dimaksud dengan syiratul mustaqim adalah al-Islam Dan berkata mujahid Silsel Mustaqim adalah awal awal hak yaitu kebenaran. Maka berkata Ibn Qayyim al-Jauziyah al-Jami'ah ibarat yang semua penafsiran yang tadi silsel Mustaqim adalah agama Islam yang terang menerang. Silsel Mustaqim adalah Al-Quranul Karim. Silsel Mustaqim adalah al-haq yaitu kebenaran. Semuanya adalah maknanya wahid, mak maknanya satu. Yes Sama penafsiran itu Maksudnya Silatan mustaqim adalah jalan yang menuju kepada Allah SWT Yaitu dinu Islam Yaitu Al-Quran Yaitu jalan kebenaran Dan agama Islam yang terang benderang. Nah jadi setan akan menyesatkan ibu Dari jalan kebenaran Yaitu jalan Islam Yaitu Al-Quran Sudah bersumpah Itu uh, Sumpahnya iblis Tatkala diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari surga. Kemudian kata-kata iblis, "Tumlaatianahumin bayn aidiin." Kemudian kami atau saya akan mendatangi mereka dari muka, dari dari depan. Mas apa maksudnya? Iblis mendatangi, bari adan dari depan. Apa di depan kita? Kita lihat di sini Al Ali, rausiran Ali ibnu Abi Talha berkata Ali. Ibn Abi Talha mengenai Ayat ini, kemudian Saya akan mendatangi mereka dari depan Mereka, maksudnya apa? Maksudnya, tafsirannya Dari depan mereka itu maksudnya Ali berkata bin Abi Talha Saya akan memberi Keraguan kepada mereka Dalam urusan akhirat mereka Nah ini, dari depan ini Maksudnya apa Ibu? Setan, Iblis akan memberikan keraguan Di dalam urusan akhirat mereka Berkata Hasan yang dimaksud dengan datang dari hidupan mereka yaitu dari arah akhirat mereka Sehingga mereka mendustakan hari pembalasan, mendustakan surga, mendustakan neraka. Jadi intinya datang dari depan mereka dari arah akhirat mereka Dalam urusan akhirat sehingga mereka ragu Dibuat ragu maksudnya oleh setan tentang masuk urusan akhirat mereka ragu apa benar ada hari kebangkitan, apakah benar ada surga? Dibuat ragu oleh iblis ini bu. Nah kalau ini ada orang yang ragu dalam masalah akhirat berarti iblis datang dari arah muka mereka, dari depan. Ini godaan iblis atau setan ya tentaranya. Nah jadi akan diganggu dari depan dari arah akhirat. Jadi ragu surga ada tidak ya? Neraka ada tidak ya Akhirnya dia mendustakan Ini yang lebih parah lagi ya Lebih, apa namanya, lebih kufur Mendustakan tentang Yahul Akhir Kemudian berkata Al-Tafsir tentang Setan datang dari arah Belakang mereka Kata-kata setan Kami akan datang dari belakang mereka Maksudnya dari belakang gimana Maksudnya penafsiran ini Berkata Al-Hasan Dimaksud dengan Setan datang dari belakang mereka untuk menggelincirkan atau menyesatkan. Maksudnya datang dari arah dunia mereka, dari arah dunia mereka, di mana setan atau iblis ya menghiasi, menghiasi dunia sehingga mereka Bani Adam itu terlena, terjerumus ke dalam kenikmatan dunia. Jadi menghiasi dunia seolah-olah orang indah dan tempat yang abadi Dan membuat subhat Di dalam kehidupan dunianya Nah ini maksudnya di arah belakang mereka Dari arah dunia mereka ibu. Ya akhirnya Iblis menghiasi Dunia Bani Adam Seolah-olah itu adalah kenikmatan yang Abadi, kenikmatan yang sempurna Akhirnya lupa akhirat Mencari dunia, akhirnya Kemudian melupakan akhirat Kemudian ini masuk dengan dari arah Kanan mereka apa maksudnya? Berkata Abu Shalih, dimaksud dengan ayat di mana iblis akan datang dari arah kanan Bani Adam untuk menyesatkan mereka maksudnya apa dari arah kanan yaitu memberikan keraguan di dalam masalah din, dalam masalah akhirat yaitu menjadikan mereka jauh dari akhirat. Jadikan mereka jauh dari agama. Ini dari arah kanan maksudnya, ya. Kalau ada orang semakin jauh dari akhirat jauh dari ibadah, jauh dari agama, jauh dari menuntut ilmu, itu setan datang dari arah kanan, kata Abu Saleh. Kemudian yang, di, yang dimaksud dengan dari arah dari arah kanan adalah juga yang maksud arah kanan berkata Al Hasan, Al Hasan, Al Basri. Dimaksud dengan arah kanan adalah minkat minki balil yaitu dari arah kebaikan. Yang gimana setan menjadikan apa dia lambat dalam berbuat baik, nah begitu. Dari arah kebaikan mereka, maksudnya tak kalau melihat sebuah kebaikan dibuat lambat, mau ngaji lambat ya, mau sholat berjamaah akhirnya masuk terus ya. kalau bapa. Kalau mau haji ditangguh tangguhkan akhirnya tidak haji. Nah ini. Mau berbuat baik intinya setan hadir di sebelah kanan membisikkan akhirnya melambat-lambatkan Tidak bersegera dalam melakukan kebaikan Nah ini dari arah kanan bagi Adam Ini maksudnya penafsirannya Itu dari arah kebaikan mereka sehingga dijadikan mereka lambat untuk berbuat baik Dan akhirnya mereka meninggalkan kebaikan Nah wabudillah Ya atau juga dari arah kanan berkata Ibu Abbas Dari arah kanan ketika Iblis datang Dari arah kanan maksudnya apa? Membuat subahat Di dalam masalah agamanya Membuat subahat dalam masalah agamanya Sehingga Yang hak dikatakan batil Yang batil dikatakan hak Inilah setan Iblis datang Menggoda bani Adam dari arah kanan mereka Dari apa? Kanan yaitu membuat subahat di dalam urusan agamanya Ya, di subahat Nyiribah riba disangkanya halal ya kemudian habaruj ya disangka, ya, apa, jadi sumber hadisangkanya halal juga boleh, yang lainnya ini setan datang dari arah kanan ibu ya kemudian kalau datang dari arah kiri dimaksud dengan ansyama ilihim kemudian apa akan datang dari arah kiri mereka maksudnya dari kiri ini apa, apakah datang uh, di arah kiri kita langsung menjelma enggak Maksudnya berkata Hassan al-Basri yaitu datang dari asaiatu ya'muruhun biha wa yahudduhum 'alaiha wa yuzayyinaha fi a'yunihim setan dari datang dari arah kiri bani adam maksudnya dari arah kejelekan sehingga setan itu iblis menyuruh mereka bani adam berbuat kejelekan berbuat maksiat kemudian memotivasi menganjurkan mereka untuk berbuat maksiat Kemudian juga menghiasi maksiat itu di depan mata mereka sehingga kelihatannya indah. Ini datang dari arah kiri mereka dengan menghias-menghias kemaksiatan sehingga seolah-olah menjadi indah. Kemudian juga menghancurkannya, kemudian menyuruhnya setan dari arah kiri paling Adam. Nah, kemudian berkata Ibnu Abbas, Ibn Amr, beliau berkata, "Wa lam min fawqihim" Dan Iblis tidak berkata, tidak puasa Yang menggoda Bani Adam dari arah, arah mana Ibu? Dari depan sudah, dari belakang sudah, samping kanan sudah Dari atas mereka Iblis enggak puasa untuk mengatakannya, kenapa? لِأَنَّهُ عَلِمَ عَنَ اللَّهَ مِنْ خَوْقِهِمْ Karena Iblis tahu sekali Sangat mengetahui bahasanya Allah itu berada di atas mereka Berada di atas uh, bani Adam diadak berada di atas seluruh makhluknya, ya, yaitu di di atas langit, di atas langit. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 16 tentang Allah itu ada di, di apa alas samah di atas langit. Allah Subhanahu wa Taala berfirman: An tuhman fi sammay ayak syifa bikumul arba. فَإِذَا هِيَ تَمُورْ Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit bahwa dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang ya berguncang keras kerasnya Al-Muruk ayat e 16 Ini mengandakan Allah itu sama, Allah itu di atas langit bukan di, di, di dalam langit bukan di atas langit dan tidak ada lagi di atas Allah, tidak ada lagi selain Allah Azza wa Jalla Al-Aliyul Kabir, Yang Maha Tinggi dan Maha Besar Al-Jabbar, al, al Takbir Yang Maha Perkasa, Yang Maha Mulia, Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Yang Maha Suci dan Maha Tinggi Nah, jadi kata Imam Abbas, Iblis kita kuasa mengatakan di atas mereka Karena Allah ada di atas kita, di atas kita, ini akidah rusudna iku jelas. Dia tanyain Allah di mana Allah? Jawab jangan ragu. Allahu fi samaa'. Allah di atas langit. Sesuai dengan kebesarannya. nya Allah bersemayam di atas Arsy. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala da firman dalam da surat Taha ayat lima. Ar-Rahmanu 'ala al-'Arsy istawa. Yang Maha Rahman itu bersemayam di atas Arsy. Ini harus diyakini Ibu ya. Aqidah harus sunnah. Jangan ditanya ketika ditanya di mana Allah di mana mana itu adalah bid'ah mengkorak dan menyesatkan. Jadi Allah itu di atas langit dengan zatnya, sedangkan ilmunya di mana mana dan kekuasaannya di mana mana, pendengarnya di mana mana dan penglihatannya di mana mana. Nah, berkata Syafi'i: "Wahillah ya Azza wajalla anzal anzal Rahman, alunzilah Rahman, al-Rahman." Alaihimin Faukhim perkata Syaikh bin tentang uh, tadi mengenai uh, perkataan iblis tidak tidak mampu mengatakan akan datang dari arah apa atas mereka tidak mampu kenapa karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya dari atas bani Adam karena Allah di, di langit Allah tidak pisangah dia itu di atas langit Allah menurunkan rahmat dari atas bani Adam itulah rahmat dari atas sehingga Uh, iblis danan Allah tidak kuasa untuk menyebutkan di atas. Berkata uh, apa kata ada seorang tabiin besar. Kata mengatakan Atakah syaitan ya ibnu Adam min yang kulihat datang syaitan kepada kalian ya iblis danan Allah kepada bani Adam. Wahai bani Adam dari setiap penjuru dari segala penjuru. Kecuali puasanya, dia tidak tidak bisa Tidak kuasa datang dari atas mereka Lam yastati, tidak bisa Tidak kuasa, ayahulu Yaitu menghalangi antara Kamu, yaitu Bani Adam, dengan Allah Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ya, karena Allah saya lagi ada di atas langit ya. Nah, di gelas ini tentang Tafsiran dari ayat yang mulia ini Tadi, Ibu, tentang sumpah Iblis ta'natullah, surat al-a'raf Puasanya Iblis Allah Allah sudah berjanji di depan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyesatkan seluruh manusia kecuali hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah yang mukhlis kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga dalam ayat yang lain tentang sumpahnya Iblis Allah bisa dilihat ya, dalam ayat yang lain yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 39 ini semua iblis lagana tuhla dan usulah ayat kasmilan. Kalau Allah Taala, kata Rabbi bimah awai la uzayin lahum fil alabi, wallahu ya nahum ajma'een. Ya tanya dan usulah ayat kasmilan. Iblis berada ya Tuhanku, masya Allah Abu Abu Taala. Iblis mengatakan ya, Rabbi, kata Rabbi wahai Tuhanku. Jadi iblis mengakui rumah Allah bahwa aku binna kuy. ada orang yang tidak mau firbu ya Allah. Maka lebih susah dan iblis, na Abdullah. Qali yudbika. Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, kata iblis, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat. Lihat di sini di muka bumi. Ya, ini mereka akan memandang baik. bani Adam memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi dan pasti akan aku menyesatkan mereka semuanya. إِلَّا إِبَادَكَ مِنْ هُمُمُّ الْمُخْرِسِينَ Kecuali hamba-hamba unqa yang mukhlis di antara mereka Ada pengecualian dalam surat al Hijr ayat 40 Siapa mereka yang tidak kuasa atau tidak bisa digoda oleh Iblis Allah, Tidak bisa disesatkan oleh Iblis Maksudnya adalah mereka yang mukhlis Siapa orang yang mukhlis itu? Para Ahlu tafsir Bulkathir juga mengatakan Al-Mukhlis adalah mereka yang mentauhidkan Allah dalam ibadah, ahlu tauhid. Mereka yang ikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ibadah. Itulah orang yang mukhlas. Jadi orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah dan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dalam ayat yang lain tentang sumpah iblis ini Ibu ya untuk menyesatkan Bani Adam dalam surah Sad ayat 83 Sad ayat 83 qala Allah ta'ala qala qabi'zztika la'ughwi annahum ajma'in illa ibadak minhumul mukhl min mukhlisin illa ibadak minhumul mukhlishin dalam surah Sad ayat 83 Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang perkataan iblis. Allah Khabirin Zatika. Iblis menjawab: Demi kekuasaanmu, wahai Allah. Demi kekuasaan kau, wahai Allah. Aku akan menyatukan mereka semuanya. Nah, di sini juga iblis bersumpah itu dengan kekuasaan Allah. Allah Khabirin Zatika. Demi kekuasaan kau, aku akan menyatukan mereka semuanya. Illa ibadat kamilu muklasin, hamba hamzahmu yang mukris di antara mereka. Ya, jadi di mukhlis tadi adalah orang yang mentauhidkan Allah dalam ibadah kecuali mereka. Mereka dia ya, itulah Allah yang mukhlis tidak bisa disesatkan oleh iblis ta'nna Allah. Ini di antara ayat-ayat mengenai tentang sumpahnya iblis ta'nna Allah. Jadi mereka adalah musuh kita yang nyata Ibu. Di sudah menetapkan permusuhan semenjak bapak kita Adam alaihi Ya tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapa kita Bani Adam alaihi kemudian disuruh seluruh malaikat di langit dan di bumi untuk sujud maka waktu itu iblis ramato hadir di sana yang waktu itu iblis belum dimurkai belum dilaknat tatkala semuanya bersujud maka iblis enggan untuk sujud dan dia Allahu wastabah dia Enggan, kemudian menyumbang sendiri. Nah, kalau ingin mengetahui tentang e, kisah bagaimana iblis terusir dari surga sampai dia dinaik oleh Allah, silakan dilihat dalam surat Sod ibunya ayat 71 sampai 85. Bagaimana kisahnya iblis? Ya, yang asal mula ini adalah dari, dari golongan jin. Iblis itu golongan jin yang namanya Azazil dalam Al-Kafir seorang jin yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya? kemudian ketika disuruh sujud oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Adam alaihi maka oleh Allah dilak dikutuk dilaknat menjadi iblis laknatullah dalam surat kahfi ayat 50 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa idh qulnal milaikati isjudu liadama fasajadu illa iblis dan ingatlah ketika kamu, ya, ingatlah, apa? Ingatlah ketika kami berfirman. Dan ingatlah ketika kami berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sujudlah kalian, kita para malaikat kepada Adam. Maka sujudlah mereka, para malaikat. Ilah iblis kecuali iblis, kana min al jin mi, wafasofaan angir robihi. Dan dia, iblis adalah dari golongan jin maka ia mendurhakaai pinta Tuhannya. Jadi iblis itu dari golongan jin itu. Menurut ini surat Al-Kahfi 50. Karena nanti kalau membaca ada lagi artikel ada sebagian ulama mengatakan jin itu dari malaikat apa iblis itu dari malaikat. Ada mengatakan iblis itu dari jin. Mana yang benar? Yang benar adalah iblis dari golongan jin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jelas dalam surat Al-Kahfi ini 50, karena minal jin. Dan dia, iblis itu adalah dari golongan jin. Yang di mana kata ibu kathir adalah jin yang ada di bumi. Namanya Az-Zajil. Kemudian, dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saking taatnya, dia menjadi pemimpin para jin yang taat ulama'nya pemimpinnya kemudian diangkat ke langit bersama para malaikat beribadah di langit maka tatkala Allah Subhanahu wa taala membuat menciptakan Adam alaihi disuruh sujud semuanya kecuali iblis illa iblis ya al bau wasta'adus sama korong enggak untuk bersujud kemudian menyembunyikan diri akhirnya dia termasuk orang yang kufur yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala nah ini kalau ingin tahu lebih jauh dilihat lagi dalam surat sod ibu ayat 71 sampai 85 tentang bagaimana Iblis itu ya, uh, dilapakkan oleh Allah yang asalnya makhluk Allah yang baik, yang taat menjadi makhluk Allah yang diberkai sepanjang masa sepanjang uh, langit dan bumi itu berada sampai nanti hari kiamat dia ya. yaitu dimasukkan dalam neraka Jahannam, Iblis ta'ala dan para pengikutnya itu syaitan. nah ini uh, sebelum masuk ke dalam bahasan Inti jadi kita membahas dulu tentang siapa iblis sebenarnya itu ibu ya. Jadi apakah iblis dari golongan malaikat? Ada golongan jin. Jadi kesimpulannya golongan jin sekali lagi ini harus diyakini. Dan ini akidah Allah swt menciptakan makhluk itu tiga jenis itu, yaitu manusia kemudian jin dan malaikat. Tidak ada lagi makhluk kecuali hayawan ya. Ini yang maksudnya yang yang memberikan taklim beban. Tidak ada makhluk selain tiga itu Ibu Kalau ada makhluk misalkan UFO atau apa itu tidak ada Tidak ada makhluk selain tiga Ada jin, ya. kemudian uh, malaikat, kemudian manusia Dan kemudian Iblis ini adalah Iblis ini Ibu ya Pemimpinnya syaitin dari golongan jin Pemimpinnya syaitin dari golongan jin Dan setan itu ada dua Dua jenis tentunya ibu ya Ada ada, ada setan dari golongan manusia Dan ada setan dari golongan Jin Nah iblis wa'anatullah ini adalah Setan dari golongan Manusia Ya dari golongan manusia Dalam surat anas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Minar jinnati nas, Yaitu dari golongan jin dan manusia Kemudian dalam surat yang lain Ya dalam surat yang lain juga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang mengenai dua golongan syaitan. Ya dari golongan jin dan dari golongan manusia. Yaitu dalam surat Al-An'am. Dilihat dalam surat Al-An'am. Ayat 112. Syaitan itu ada dua golongan. Dari golongan jin, pemimpinnya Iblis, Tanatullah, yang tadi kisahnya. Kalau lebih lebih mendalam lihat surat surat ayat tujuh satu sampai keberlima, kemudian juga dari golongan manusia. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala membuat musuh untuk para nabi, menjadikan musuh untuk para nabi orang, -orang yang soleh, orang beriman, yaitu syaitan dari golongan jin dan manusia. Dan surat Al An'am 112, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Wa kardali kajalna li kulli nabiin alu al ins wal jin. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia, dari jenis manusia dan dari jenis jin. Ya, shayatin al-ins wal jin. Yuhaim ba alhumillah ba alim zukru fal Dan sebagian lain mengisikan kepada apa? Sebagian mengisikan sebagian lain perkara-perkara yang indah untuk menipu ya, saling membisikan. jadi dalam ayat ini Al-An'am 112 jelas yaitu uh, syaitan itu dua jenis, ada golongan jin dan ada golongan manusia jadi syaitan itu kalau diartikan lebih uh, condong atau maknanya ibu, yaitu kepada sifat, syaitan syaitan dari kata syaitan syaitan artinya ba'udah jadi shaylting itu dari kata shalpana, ya apa artinya maknanya baude yang dijauhkan, yang dijauhkan dari setiap kebaikan, yang dijauhkan dari dari rahmat Allah subhanahuwataala. Itu lah shaylting. Ia artinya baude yang dijauhkan dari rahmat Allah dan dari seluruh kebaikan-kebaikan. Nah, jadi manusia yang dijauhkan dari rahmat Allah syaitan yang mengajak kepada kebatilan syaitan dan jin yang dijauhkan dari kebaikan dari rahmat Allah juga syaitan dan mereka berkumpul dengan iblis menjadi tentaranya tentara iblis taatullah. Nah ini tentang uh, apa namanya iblis taatullah. Kemudian bahasannya siapa yang dia mengikuti iblis dan maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memasukkan mereka ke dalam neraka Ibu ya jadi barang siapa yang mengikuti mereka mengikuti iblis dan dan tentaranya syaitan dari kalangan bani adam maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka dalam neraka jahanam akan memenuhi neraka jahanam itu dengan iblis dan para pengikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya, dalam surat dalam surat ص ayat 85 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ص ayat 85 la amna anna jahannama minka wa mimman minhum ajma'in Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya aku pasti akan memenuhi mereka jahannam dengan jenis kamu, itu Iblis Taala Dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu Di antara mereka semuanya Nah ini hati-hati ibu Mereka yang mengikuti Iblis, mengikuti laka-laka Iblis Maka Allah janjikan Mereka masuk neraka Jahannam Dan memenuhi neraka Jahannam adalah Dari bangsa Iblis Bangsa jin yang mengikuti Iblis Itu syaitan Dan manusia yang mengikuti Iblis Taala Nah jadi harus hati-hati Dari Makar syaitin Dan syaitin atau iblis mempunyai langkah-langkah Untuk menyesatkan manusia Di antaranya Allah SWT Mengingatkan tentang langkah-langkah Atau ibu daya iblis Dan ya Allah SWT Telah merintahkan Supaya kita waspada ibu, Terhadap ibu daya iblis Dan langkah-langkahnya yang bertahap Untuk menyesatkan manusia Lihat dalam surat Al-Baqarah 168 169 tentang di mana Allah memperingatkan kita untuk waspada, harus waspada setiap saat dari ibu daya iblis, Alaihissalam Karena iblis tidak bisa dilihat, ibu ya syaitan tidak bisa dilihat. Sehingga kita harus nanjiasa waspada memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala Ta'tbi'u Khuwati Shaytan, Wala Ta'tbi'u Khuwati Shaytan." Dan janganlah kalian mengikutin arahan syaitan. Innahu lakum aduhum mubin Kerana semuanya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian yeah. Innama ya'murukum bisui wal fahsyai wa antaqulu ala Allahima la ta'alamun yeah. Semuanya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji ya, Dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui Nah ini harus waspada terhadap langkah-langkah syaitin Untuk misalkan orang-orang yang beriman muslimin atau manusia ya khususnya. Nah, kemudian apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis? Kalau ada pertanyaan, kenapa ada iblis? Kenapa ada syaitan? Kenapa ada kekufuran? Kenapa ada keburukan? Ada hikmahnya, Ibu. Di mana para ulama menjelaskan hikmah penciptaan iblis dan syaitan? Pasti ada di seseorang. Sudahlah. Jangan ada iblis saja nanti orang musuh-musuh semuanya tapi tidak iblis ranatullah itu diciptakan itu sudah apa takdir yaitu takdir qaulni keberadaan iblis itu sudah sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditakdirkan yaitu takdir qaulni apa namanya di mana keberadaannya itu diizinkan tapi tidak dicinta tidak disukai Keberadaan Iblis dan syaitan itu Sudah ditakdirkan oleh Allah Dengan hikmahnya yang agung Tetapi Allah tidak menyukainya Dengan keberadaan Iblis itu Tapi sudah ditakdirkan Namanya Takdir kauni Seperti kalau kebaikan Para Nabi, orang soleh namanya Takdir asyari Di mana sudah diizinkan dan dicintai Keberadaan dicintai Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Para Nabi, orang-orang soleh Orang-orang syuhada dan lain lainnya Nah, berkata Ibn Qayyim Al-Jawziyah Tentang hikmah penciptaannya Iblis dan syaitan ini Ada berapa hikmah? Bisa dicatat di sini Di ya, antara hikmah Berkata Ibn Qayyim Al-Jawziyah Di dalam Penciptaan Iblis Dan tentara-tentaranya itu Syaitan Itu terkandung hikmah Yang tidak ada seorang pun mengetahui Tentang hikmah itu Secara rinci Kecuali Allah yang Maha Tinggi Kata Muqayyib, tentang penciptaan Iblis dan para syaitan tentara-tentaranya Iblis Itu memiliki hikmah, terkandung hikmah yang sangat besar Yang tidak ada yang mengetahui tentang hikmah itu secara perinci tafsilnya Kecuali hanya Allah SWT Akan tetapi Allah memberikan sebagian hikmah ini kepada orang-orang yang memiliki ilmu dibukakan sehingga mengetahui hikmah ini sebagian saja maka berkata ilmu faidh di antara hikmah-hikmah diciptakannya iblis yang pertama yang pertama yaitu mayat mayat ia darat kabar mujahadah syaitan katanya yang pertama adalah dengan adanya iblis anak dengan diciptakannya iblis maka adanya mujahadah yaitu adanya jihad dalam melawan syaitan dan para pengikutnya. Nah, dengan jihad inilah maka lahirlah al-ubudiyah, yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi adanya jihad dunia dalam melawan syaitan. Yang yang kedua hikmahnya menciptakan iblis adalah supaya hamba-hamba itu takut terhadap dosa. Yang kedua, supaya hamba-hamba Allah itu takut terhadap dosa Dimana dilihat Iblis itu asalnya adalah hamba yang soleh Yang sangat taat ibu, soleh Maka tak kalau berbuat dosa Dosanya hanya apa tidak mau sujud kepada Adam Itu saja Maka Allah laknat sampai hari kiamat Maka seorang hamba harus takut kepada dosa Dosa sekecil pun Maka janganlah melihat dosa itu kecil Atau kecilnya dosa Tapi melihat kepada siapa kita bermaksiat. Itu hati-hati ibu Iblis hanya disuruh untuk sujud saya kepada Adam Sujud ringan saja sebenarnya Tetapi karena dia bermaksud kepada Allah Rabbul Alamin ya Rabbul Izzah, Azza wa Jalla Dia bermaksud kepada Rabb Tuhan sekalian Allah Allah Yang maha agung dan maha tinggi Maka akhirnya dia dilaknat sampai hari kiamat Sampai selama lakumnya diseok karimat Allah. Nah, jadi harus takut ketika apa apa namanya berbuat dosa, jangan sampai kita berbuat dosa sekecil apapun. Kalau berbuat dosa ya bertobat kepada Allah Subhanahu Ini yang kedua hikmahnya supaya hamba takut untuk berbuat dosa, takut terhadap dosa-dosa. Jadi, ya, jangan melihat kecilnya dosa tapi dilihat kepada siapa kita berbuat dosa. kepada Allah Rabb kita Rabbul Alamin. Yang ketiga, Diciptakannya Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan iblis sebagai pelajaran Bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran Jadi sebagai pelajaran Bagi orang-orang yang Menginginkan pelajaran uh, Ibrah Jadi ada ibrah di dalamnya Ibu ya, ada ibrah Kemudian yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan iblis itu sebagai fitnah Ujian Cobaan bagi hamba-hambanya jadi Allah ciptakan iblis sebagai fitnah ujian cobaan bagi hamba-hambanya ya sehingga nanti adanya iblis maka adanya kufuran, adanya maksiat, adanya uh, keburukan, yang dimana dipandang baik oleh manusia itu sebagai fitnah, ujian ikhtibat bagi hamba-hambanya, kemudian yang kelima hikmah diciptakannya iblis adalah idhaharu kamalu kudratihi subhanahu wa ta'ala yaitu tampaknya atau menampakkan atau ya tampak kesempurnaan kekuasaan Allah. Jadi tampak kekuasaan kesempurnaan kekuasaan Allah yang Maha Suci. Ya, di mana Allah mampu menciptakan dua yang kontradiksi, sesuatu yang berlawanan. Allah mampu menciptakan malaikat yang baik-baik dari cahaya, juga Allah mampu menciptakan lawannya, dari, yaitu iblis dari api dan tentara-tentaranya. Nah, jadi, sini tampaknya apa e, kesempurnaan kekuasaan Allah itu sempurna, Alhamdulillah, sempurna kekuasaan Allah sangat sempurna. Di mana mampu menciptakan dua hal yang kontradiksi, yang satu malaikat dari cahaya yang semuanya baik tidak bermaksiat, yang satu adalah iblis dari api yang yang semuanya dengan apa dan taranya adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wataala bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi mampu menciptakan keburukan dan menciptakan kebaikan. Kemudian yang kenal, dalam penciptaan Iblis juga ada hikmah di mana dengan adanya Iblis, maka lahirlah peribadatan-pibadatan yang dicintai Allah. Dengan adanya Iblis, maka adanya jihad visabilillah. Jihad melawan kaum kufar. Sedangkan kaum kufar adalah tentanganya Iblis. Kemudian dengan adanya Iblis, Laknatullah, maka adanya Amar Ma'ruf Nahimunka Ibu ya, jadi lahirlah ubudiah Perlibatan yang agung yang diceritakan oleh Allah Yaitu Amar Ma'ruf Nahimunka Kalau tidak ada iblis Tidak ada orang berbuat maksiat Kalau tidak ada orang berbuat maksiat Tidak mungkin ada Amar Ma'ruf Tidak mungkin ada Nahimunka Mau apa, mau disuruh apa gitu. Terus juga mau di, di, di, dilarang apa Tidak ada maksiat juga Nah, inilah hikmah yang agung. Akhirnya adanya jihad bisa adanya amar ma'aruf nahimun kar dan adanya yang lainnya, ibadah-ibadah ya, yang lainnya. Kemudian juga adalah ikhwa uh, hikmah penciptaan iblis tampaknya uh, apa uh, namanya uh, kesempurnaan, ya kesempurnaan kerajaan Allah subhanahuwataala. Di mana Allah yang mengatur seluruh urusan langit dan bumi. Allah yang mengatur. Ya ini nadi sempurnanya kerajaan atau kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga uh, yang yang kesembilan di mana dengan adanya iblis, adanya syaitan, maka uh, apa namanya ya lahirlah sama lahirnya adalah ketaatan. Adanya amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dengan ketaatan itu Allah Subhanahu Wa Taala meng mengangkat derajat ya orang-orang solih, orang-orang beriman ya di hari kiamat kemudian juga hikmahnya adalah tampaknya atau muncul munculnya uh, apa namanya ya tuhur yaitu tampak atau munculnya nama-nama Allah subhanahu wa taala yang lain Di antaranya yaitu siapa uh, ar Rahman, ar Rahim, al Ghafur yang Allah pengampun kalau orang nggak ada yang bermaksiat nggak ada iblis nggak ada yang bermaksiat maka tidak akan ada muncul nama Allah al Ghafur yang lainnya ya, ar Rahman Uh, yang lainnya ya al akhwa ya al akhwa itu mohon maaf yang lain kemudian juga yang berikutnya hikmah penciptaan iblis adalah kesempurnaan hukum Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa ya? taala ya hukum Allah Subhanahu wa taala tegak di muka bumi karena adanya iblis karena Allah maka adanya uh, apa namanya adanya larangan untuk berbuat zina larangan untuk berbuat kufur larangan untuk Berbuat riba Itu semuanya didatangkan dari Iblis Allah. Ya maka Allah turunkan hukum-hukumnya Tentang hukum Bagaimana orang mencuri Bagaimana orang bersinah hukumannya yang lainnya Intinya kesempurnaan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Allah ma'alam Dalam Mishkatul Masabih Jadi buku Ibu Qayyim Tadi disebutkan tentang hikmah penciptaan Iblis Allah, Dalam bukunya Mishkatul Masabih Nah ini hikmah kecitan iblis dari sangat uh, agung hikmahnya Ibu jadi uh, tidak uh, hanya main-main adanya iblis ta'ala ini adalah perkara besar ini apa sunnatullah kauniyah takdir Allah kauniyah Allahumma shalli 'ala Muhammad kemudian kemudian Ibu dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala Mengingatkan kepada Bani Adam bahwasanya setan itu senantiasa ya eh, menakut-nakuti manusia dalam berbuat kebaikan di mana kalau seorang itu mau berbuat kebaikan tadi kan ditakut-takuti oleh setan dengan kefakiran ya dengan apa kebinasaan yang lainnya dalam surah ayat Al-Waqarah 268, Allah Subhanahu SWT berfirman tentang syaitan dan iblis. Al-Syaitan ya'idukum al-faqra wa yamurukum ya bil-fahsya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan dan kegiatan. Nah, di antara jalan, ibu, di antara jalan-jalan langkah-langkah setan dalam menggelincirkan manusia. Nyatakan manusia di antaranya sering menafkati kalau orang mau berbuat baik, kalau orang mau bersedekah maka setan datang membisikkan jangan nanti nanti miskin, nanti fakir. Kalau mau berhaji setan membisikkan jangan berhaji itu keluar uang bercuma, nanti kamu miskin. Ya, jadi setiap manusia atau barin Adam akan langkah kebaikan setan hadir di dalamnya. Maka berkata ibnu al Juziah. Tidaklah setan tidak, tidak Allah maha tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh sebuah perintah kepada Bani Adam maka setan itu datang apa namanya menghalanginya dengan dua jalan pertama dengan jalan menakut-nakuti akhirnya tidak jadi uh, menjalankan perintah yang kedua dengan jalan yang kedua yaitu guru berlebihan dalam menjalankan perintah sehingga keluar daripada batasan. Ya, guru. Contohnya guru e, kepada orang salehin, dia berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia memohon. Itu guru. Kemudian guru dalam ibadah dia puasa terus-menerus, dia salat malam terus-menerus tanpa apa lupa kepada istrinya, lupa kepada anaknya. Dia juga beribadah tanpa e, apa mencari nafkah. Ini guru dalam ibadah. Jadi tidaklah Allah memerintahkan sebuah perintah atau apa kecuali setan itu datang di depannya, dihadapkan menghalanginya dengan dua jalan, yaitu menak menakut-nakuti Supaya tidak jadi takut ini takut itu mau jihad takut nanti istrinya sama siapa anaknya mau sedekah takut miskin mau ngaji takut diomongin orang mau berjibab yang betul mau takut diomongin orang. Nah itu hati hati itu itu langkah setan. Ini tidak jadi. Mau berjibab secara syar'i takut nanti diomel orang takut akhirnya. Eh. Ya. Yang kedua adalah bulu. Ya sudah beribadah akhirnya bulu kebanglasan. Itu juga langkah setan. Ya berlebihan di dalam beribadah, ya tidak boleh itu juga. Nah ini dalam ayat yang mulia ini contohnya dalam al baqarah setan menghalangi manusia dengan apa nakut-nakuti dengan kefakiran. Kalau mau berbuat kebaikan, ya Ash-Shaiton ya edukumul Fakiroh, ya boyakmurukumul Faksha. Setan menjadikan nakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan. Kemudian juga dalam ayat yang lain sur Anisa ayat 60. Wajudil Rasulullah Mu Ayubil Dahu Abdullah dan Ba'idah. Dan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Ingat tu ya, Syaitan bermaksud menyesatkan manusia sejauh-jauhnya dari dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat 91 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Maidah sembilan puluh satu tentang uh, bahasanya, syaitan selalu menyesatkan manusia. Jadi jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan langkah-langkahnya yang halus ya? Sehingga manusia jauh dari Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala an Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innamwa yuridu syaitanu A'in yuqi'a bainakum Wal'adawata wal'baghdo'a Fil-khamri wal wa Wa'yasuddakum an-sang wa Wa'anis-salah Fahal antum muntahun Seluruhnya syaitan itu bermaksud Hendak menimbulkan permusuhan Dan kebencian di antara kalian Lantaran meminum kumer dan berjudi dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, ini di antaranya uh, langkah setan dalam menyusahkan manusia, ibu, hati-hati, yaitu dengan apa, dengan uh, kumer, dengan berjudi dan yang lainnya. Ya, Allah alam, sholat. Jadi intinya setan itu sebagai musuh kita ibu ya. Dan anggap bahawa, Dia sebagai musuh yang benar Yang sebenarnya ibu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna syaitana Lakum aduhum Fattakhiduhu Inna ma yad'u Hizbahu Liya kunu min ashabis ta'ir Ingat ibu disini ya Surat Fatir ayat 6 Pokoknya syaitan itu musuh kita yang nyata Maka ambillah Dia sebagai musuh Ya Allah Subhanahu Wa Taala Yang artinya semuanya setan ini adalah musuh bagi kalian Maka anggaplah ia musuh kalian karena semuanya setan-setan itu hanya mengajak golongannya Supaya mereka menjadi umum neraka yang menyala-nyala Ingat, apa yang diajak oleh setan, apa yang disuruh oleh setan Itu intinya ke neraka sa'ir Ke neraka yang menyala-nyala Ini ibu ya, jadi hati-hati Setan, iblis adalah tentara Allah yang mengajak kepada neraka Intinya banyak rakyat yang menjelaskan tentang uh, setan itu akan menyesatkan bani Adam dengan sejauh-jauhnya, dengan sesat yang sejauh-jauhnya, sehingga tidak, sehingga mereka bani Adam ya tidak akan masuk surga. Ya, pingin semuanya masuk neraka, semuanya menjadi teman iblis dan nafsu. Nanti iblis semua, semua tentaranya syaitan dimasukkan dalam neraka itu, sehingga mereka pingin semuanya yang masuk neraka itu bani Adam seluruhnya. Allah, Adam, Di ayat-ayat yang lain juga Yang senada cukup banyak dalam Al-Quran Yang pasti kita harus tahu bahwa Iblislah yang pertama kali membuat ulah Dengan menolak perintah untuk bersujud kepada manusia Karena dia merasa lebih unggul Dalam masalah kebuahan penciptaan Nah, ini masalahnya Iblis ketika Takut disuruh sujud oleh Allah Ibu kepada Adam Kenapa? Karena merasa egonya tinggi Karena merasa Iblis tu bahan-bahannya dari api, lebih mulia dari Adam karena bahannya dari tanah menurut iblis. Iblis menolak perintah Allah dengan logika. Ini ini makhluk Allah yang pertama kali menolak perintah Allah dengan logika itu adalah iblis itu. Barang siapa manusia yang menolak perintah Allah dengan logika, akalnya berarti dia muridnya iblis. Karena iblis dia enggan bersujud apa masalahnya kenapa enggan bersujud pada Adam? Karena masalahnya satu, karena beda bahan. Dia menganggap bahannya iblis itu lebih mulia dari api, sedangkan Adam dari tanah. Maka dia mengatakan ketika terkeleh ditanya oleh Allah, kenapa aku enggan bersujud? Wahai iblis, maka iblis mengatakan, kolak taniminarim wa kolak tauminthin dalam surat al-Arab ayat 12. Engkau ciptakan saya dari api wahai Allah dan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, ini dengan akalnya. Padahal secara nyatanya bahwa tanah itu lebih mulia daripada api. Kata para ulama, ya, karena api itu bisa ada dengan adanya tanah atau yang lain banyak eh, kelebihan antara tanah dengan dengan api. Jadi intinya ini. Jadi eh, yang pertama kali memaksiat iblis kepada Allah dalam masalah sujud karena dia Kemudian ya sujud kepada Adam alaihis salam dikarenakan beda bahan menurut iblis lebih mulia dibandingkan Adam. Kemudian iblis menyusul pengingkarannya ini dengan kelancangan terhadap Allah Yang Maha dengan sombong. Dengan sombong Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan perkataan iblis ara'aita hadzan dikaumta alayya. Ayat nah, Al-Qur'an sudah uh, selesai Adam ya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala Maka iblis langsung mengatakan terangkanlah kepadaku inikah orang yang engkau atas diriku. Nah, apa Bu yang tersimpan dalam hatinya iblis ini yaitu sombong, takabur. Maka dosa yang pertama kali di apa di dalam makhluk Allah Subhanahu wa Ibu adalah sombong takabur. Dosa yang pertama kali terjadi di makhluk Allah itu adalah takabur dan sombong. Maka barang siapa yang ada sembihi sebiziz zaro kesombongan dalam hatinya, al-kibru, maka tidak akan masuk ke surga. Barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan, maka tidak akan masuk ke surga. Karena kenapa? Karena dia mengikuti langkahnya iblis laknatullah. Punya sifat sombong dan takabur. Jadi, sombong dan takabur. Apa sombong dan takabur itu yang paling, yang, yang, yang yang yang hakikat sombong itu al-kibru Al-kibru yaitu bagharu haq wa ghamtun nas. al itu sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Menolak kebenaran itu sombong. Menganggap remeh manusia itu sombong. Menganggap remeh tentang ilmunya, menganggap remeh tentang hartanya, menganggap remeh tentang kerudukannya, menganggap remeh tentang nasabnya ini sombong. Asyfulan oh, si kan tidak sama dengan kita kita kan kerjanya ini asyfulan si ternyata tidak hati-hati itu sombong asyfulan si itu kan nasabnya ini kerdukannya ini kalau kita kan nasabnya ini ini itu sombong itu jahiliyah Perbuatan jahiliyah itu ya kesombongan jadi bu ya bantarohap menolak kebenaran yang sudah jelas hadisnya sahih dari nabi sahih ditolak sombong kemudian meremehkan manusia itu sombong. Hati-hati itu adalah dosa pertama kali yang dibuat oleh makhluk Allah. Sedangkan dosa yang yang pertama kali dibuat oleh anak Adam adalah apa ibu? apa ibu? ibu ada? ibu ada enggak? Iya saya tanya. Dosa yang pertama kali dibuat oleh bang Adam, anak, anak Adam apa ibu? pembunuhan yaitu di mana Habil atau Qabil membunuh ya Qabil membunuh Habil. Ini dosa yang pertama kali di Bani Adam, pembunuhan. Ya, sedangkan dosa yang pertama kali dimakruh Allah adalah sombong dan takabur dan intinya itulah di mana iblis ta'atullah ya uh, takabur kepada Allah Subhanahu wa taala mengagilnya paling hebat, Yang paling mulia maka tidak mau sujud kepada adam alaihi Allah alam ee, Nah kemudian ibu dalam sebuah hadis luasnya kalau ditanya iblis itu di mana sekarang tinggalnya? Iblis itu tinggal di sebuah singgasana. Punya singgasana al- di atas lautan. Dalam hadis Imam Bukhari, hadis yang shohih lewat Jabir bin Abdullah, iblis itu di mana sekarang? Di iblis di atas lautan. Ia punya singgasana. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasana yang di atas air. Dalil berlain, yaitu di atas laut. Jadi ini iblis ia dho' arsyahu 'ala al-ma'i tsumma yab'athu sarayahu fadnaahu minhu manzilah an'a'dha a'dhamuhum fitnatan yati'u ahaduhum fa yaqulu fa'altu kadza wa kadza fa yaquluna sana'ta shay'an maksudnya iblis menampakkan sigasannya di atas air atau lautan kemudian mengutus saraya satuan-satuan pasukannya eh pasukannya siapa Ibu as-shayatin dari bangsa jin yang paling rendah derajatnya adalah Yang paling rendah derajat pasukannya adalah Yang paling besar membuat fitnah Membuat fitnah Salah seorang di antara mereka datang Sampai melapor kepada Iblis Aku telah berbuat begini dan begitu Iblis berkata Engkau tidak berbuat apa-apa Kemudian salah seorang di antara mereka datang sambil melapor lagi Aku tidak meninggalkannya Sehingga dapat menyusahkan dirinya dengan istrinya Nah ini, aku tidak meninggalkannya manusia sehingga dapat memisahkan diri dengan istrinya. Beliau bersabda lalu alamak ah, ah, ini rasulullah bersabda maksudnya. Lalu iblis menyuruhnya mendekat, mendekat atau beliau bersabda lalu ia mengikutinya dan berkata bagus itulah kamu nah, sehingga yang dipuji iblis itu adalah Tentaranya yang bisa memisahkan seorang suami dengan istri yang bisa memisahkan seorang bapa dengan anak dalam suratul rahim ini, yang, yang memutuskan suratul rahim, ini lebih disenangi oleh iblis, ya dengan uh, bisa biza antara istri dengan suaminya, itu ada suatu prestasi bagi syetan yang diberikan oleh iblis, ya ini yang paling besar fitnahnya, jadi yang paling besar fitnahnya syetan adalah mereka yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis, nahu dibila, ya, jadi. Uh, di antara apa namanya di budaya iblis adalah memecah belah rumah tangga, ibu ya jadi hati-hati dengan masalah rumah tangga, ada masalah sedikit harus uh, bisa di apa namanya disikapi dengan musyawarah dan lainnya tidak cepat karena hati-hati iblis atau setan berjalan di aliran darah kita, ya ada suatu tabayun ya uh, suami punya ini takutnya wah sendiri enggak tabayun dulu menjalankan langsung menuduh, memfitnah terjadi ber Dikatakan kemudian terjadi tentang akhirnya perceraian. Ini suka yang Iblis, Iblis bersuka terjadi ya perceraian yang lain lainnya. Kemudian dalam sebuah keterangan dari Anas bin Malik, dia mengatakan Semua setan meletakkan paruhnya, setan meletakkan paruhnya di dalam hati adam, hati anak anak adam. Di dalam hati anak Adam. Jika anak Adam itu mengingat Allah, maka setan bersembunyi. Jika anak jika anak Adam itu lalai, maka setan mematuk hatinya. Itu apa dengan dzikir. Ya, setan itu meletakkan paruhnya di hati anak Adam. Jadi, kalau dia lalai, patuk. Jadi, jadi apa? Jadi lalai. Maksudnya tidak ingat kepada Allah. Kemudian lalai dalam beribadah dan yang lain. Tatkala ingat kepada Allah, dia bersembunyi. Konnas bersembunyi. Takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Suaf, ya, Ada pertanyaan ini ya. Bagaimana cara mengatasi anak yang selalu khawatir was-was? Anak -was? saya misalnya selalu bertanya tadi ke... ya ini nyati hati ya. Eh enggak kuat mudinya. Tadi menggang meja, cukotor, batal, wawas-was, ibu wawas-was ini hati-hati ini dari setan, ya. Ingat ini was-was dari setan. Di antaranya adalah langkah setan untuk menghalangi seorang berbuat taat lewat wawas-was. Sudah tadi wudu, kadang setan mengisikan kamu batal. Kalau memang tidak terdengar suara, tidak tercium bau, jangan mengikuti, bisikan setan itu. Setan e, kayaknya kayak buang gas gitu ya, tentu gitu ya. Harus jelas kata Rasulullah janganlah kamu membacakan sholatmu ya, kecuali kamu mencium baunya atau mendengar suara. Tapi kalau was-was saja jangan dituruti. Ya, ini hati-hati. Jadi kalau menurut kamu harus yakin dia mencium kalau enggak ada bersuara ada baunya, kalau enggak ada baunya ada suara. Misalnya kalau kamu Kemudian ini enggak batal enggak wudhu jadi jelas kalau sudah berwudhu kita ya jangan mengikuti was-was yang itu ya itu kalau terus diikuti maka setan akan mempermainkan kita itu jadi setan akan memperma mempermainkan terus orang-orang yang kena was-was maka ada kisah di sini kan ada seorang yang bertanya kepada syekh nanti ketika setan apa ketika iblis mem apa namanya, membuat was-was kepada orang yang yang yang yang sholat atau yang berwudhu Maka tak ada seorang yang mengatakan yang, yang ber tanya kepada Syeikh, wahsyen, saya tadi uh, berwudu, ketika saya basuh muka saya, kemudian saya cuci tangan saya, seolah-olah saya tadi uh, belum apa, mencuci muka. Jadi ada was was, tadi saya cuci muka faham tidak? Kemudian tak saya sudah cuci tangan, kemudian dia merasa belum cuci tangan. Maka kata Syeikh, eh, Syeikh mengatakan tinggalkan, tinggalkan wudu, tinggalkan solat, kamu enggak usah solat, usah wudu. Maka dia heran tuh, kenapa kok jawabnya begitu? Iya, karena siapa yang dia sudah mengusap, uh, sudah mengusap mukanya, merasa belum membasuh berarti itu enggak beres akalnya, enggak beres akalnya kata saya. Sedangkan orang yang enggak beres akalnya, maka tidak diwajibkan untuk sholat Majnun katanya gitu. Jadi ada orang yang sudah dia dia sudah wudhu, uh, tadi menganggap kayaknya belum wudhu. Berarti gak beres akalnya, gak waras Nah, sedangkan orang yang gak waras Itu tidak dibebanin, tidak diberi Taklif, tidak dibebanin syariat Jadi udah tinggalkan kamu nah Jadi hati-hati, kalau orang terus mengikuti waswas itu -was, seperti orang gak waras Itu karena tipu daya iblis Nah, hati-hati itu, ibu Jadi jangan mengikuti waswas -was. Ya, seperti ini, tadi megang meja Ini kotor, gak batal meja Kalau jelas, mejanya ada najis Ya, dicuci saja, sekarang gini Ada masalah, harus paham fikih Seorang sudah berwudhu menyentuh najis, apakah harus diulang wudhunya atau tidak? Ibu saya tanya. Orang sudah berwudhu, kemudian dia mem, apa, terkena cipratan air kencing anaknya contohnya, atau memegang najis, apakah harus diulang wudhunya? Bu, Ibu saya tanya. Ibu, Ibu, ah tidak. Cukup apa? Nah, jadi Kalau sudah orang punya hudu Terkena najis Tidak diulang hudunya Tapi dicuci najisnya sampai bersih Nah, ini juga harus tahu, harus dipahami Kadang itu jadi memberatkan Mutashadib Al-hala'ahraka al-mutanakti'un -al Binasa orang-orang yang suka berat-beratkan Padahal secara syar'i Cukup dengan dicuci saja, tidak diulang hurunya jadi nah, contohnya tadi waswas menggang meja, menggang ini kotor, baca nggak wudhunya. Kalau ada najis, ya berarti dicuci saja, ya dicuci saja, dan wudhunya tetap sah. Nah, jadi kalau nggak ada kotoran di meja bersih, ya jangan diikuti waswasiatin. Ya. Kali lagi ya, jadi orang-orang suka mengikuti waswas waswasiatin ya. menjadi permainan setan di ya, dan bisa jadi nggak waras intinya, ya karena dia dikendalikan oleh Syaitan dalam masalah ibadahnya. Contohnya dalam masalah niat. Ketika orang niat mau salat soli faroq soli faroq ini kena perangkap iblis setiap hari. Jadi permainan iblis. Orang ini was was terus niat kemudian sudah takbir dibatalkan lagi. Sampai imamnya sudah rukuh dia sibuk dengan takbir. Nah menglawatkan niat itu diantara perangkap iblis berjadi. Karena menglawatkan niat adalah bida. Dan bidah adalah lebih disukai oleh iblis Iblis ah, Lebih disukai oleh iblis daripada maksiat Mengaparkan niat dalam ibadah Kecuali haji, itu bidah Menkarat, dan itu adalah Di antara tipu daya iblis, jadi was-was Orang dengan niat-niat itu ya Ucap-ucap terurus, Karena niat itu Urusannya hati, bukan urusan misal. Apakah seorang yang selalu Melakukan subhat dalam mencari nafkah termasuk orang dibenci oleh Allah Dan bagaimana menghindari subhat Subhat, subhat adalah sesuatu yang samar, yang belum jelas ini haram apa halal. Manwaqo afil subhat, fakat waqo afil haram dalam hadis yang sohih. barang siapa yang dia masuk dalam subhat, maka semua dia masuk dalam yang haram. Jadi hati-hati, kalau orang senantiasa uh, apa, uh, melakukan subhat, takutnya masuk ke dalam yang haram. Ibu ya, di antara apa namanya langkah-langkah syahdan di antaranya. Kalau dia tidak mampu menyeret manusia berbuat haram, maka disibukkan dengan yang subhat. Lama kelamaan, kalau subhatnya sudah terbiasa, akhirnya dia berani untuk melakukan yang haram. Hati-hati ini langkah-langkah sehat dalam tahapannya. Ya, kalau orang ini kayaknya anti kalau haram, maka diajak untuk yang subhat dulu. Lama lama subhat sudah terbiasa, akhirnya masuk dalam yang haram. Ya, hati-hati subhat. Jadi antara kalau orang pinggir orang yang bertakwa yang sesungguhnya, yang sejati, dia, ya harus meninggalkan yang haram mutlak, dan meninggalkan yang subhat. Meninggalkan yang makruh, menjalankan kewajiban-kewajiban, dan dilankan yang sunnah sunah Ini kalau bikin derajat yang takwa, ya, yang tinggi, bu ya. Meninggalkan yang haram mutlak, meninggalkan yang subhat, meninggalkan yang makruh, menjalankan kewajiban, menjalankan yang sunnah sebagai penyempurna. Nah, ya, intinya ini orang yang... Yang dalam subhat Ini dalam hadis Man wabak Subhat Wabak Wabak Bilharam Dan siapa yang Terjumus dalam subhat Maka suhu dia Terjumus dalam Haram Bana Allah subhan. Apakah ada Dikit-dikit tentu Setelah surat sunnah Tidak ada Kecuali surat malam Surat malam memang Dianjurkan untuk beristighfar Sesudah ya, surat tahajud Ya Surat tahajud Dianjurkan untuk beristighfar Karena ada seorang sahabat Ibu mas'ud Beliau sholat tahajud di masjid Selepas tahajud dia lalu berdoa Astagfirullahaladzim Al-Lillah, Ibnillah, Wal-Biyyulqim Wa'atuhu ilaih Terus dia berdoa dengan istighfar Ya, di dilihat dalam surat Al-Huzamil ayat terakhir ya, kan? Di sana ada kata-kata Sesudah sholat tahajud Kemudian mereka beristighfar kepada Allah Maka dianjurkan Kalau sudah sholat tahajud itu memperbanyak istighfar Ya, dalam surat ya. Al-Huzamil ayat-ayat terakhir Ibu ya. Coba dilihat tentang setelah salat tahajud, salat malam, kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Kalau yang lainnya tidak ada. Setelah salat sunah rawatib, setelah salat duha, salat salat uh, yang lainnya tidak ada doa, tarawih atau witir, tidak ada uh, tidak ada zikir, maaf, tidak ada zikir-zikir, bukan tidak ada tidak ada doa, maaf, tidak ada zikir. Yang ada hanya dalam salat faradu, ya. Yang keempat, apakah seorang yang jahat karena sudah takdir dari Allah dan apakah takdir itu boleh diubah? Uh, orang yang jahat sudah takdir dari Allah. Allah Amin. Jadi, buah intinya seorang itu sudah ditakdirkan apa haluh jannah, apa dia haluh neraka. Tapi tidak tahu orang itu kita disuruh untuk berusaha. Makanya dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwasanya setiap orang sudah ditentukan tempat duduknya dia di neraka atau di surga. Maka para sahabat itu ber ber bertanya wahai Rasulullah kalau itu sudah saya, kita tidak usah beramal saja. Tidak usah beramal, sudah diam saja duduk. Tidak wahai para sahabat kita Rasulullah karena apa beramallah kalian? I'malu. Ya, i'malu beramal kalian karena setiap kalian itu dipermudah dipermudah ya. Uh, apa dipermudah menurut asal penciptaannya kalau kalian itu ahlu jannah maka akan dipermudah untuk berbuat baik kalau kalian itu ahlu nalar maka akan dipermudah untuk berbuat kejahike apa keburukan maksiat kalau orang sudah ditakdirkan dia itu ahlu jannah akan mudah untuk berbuat baik ibu disuruh sholat mudah nggak ada beban disuruh sedekah buba, nggak ada beban disuruh haji suruh umrah, suruh ngaji nggak ada beban ngaji beban ya menikmati dengan hatinya itu dengan ngaji baca Quran insyaallah insyaallah ahlu jannah insyaallah ibu ya Allah akan permudah dan barang siapa yang ditahdirkan ahlu neraka akan dipermudah untuk melakukan amal-amal ahli neraka maka untuk maksiat mudah sekali jalannya ya untuk untuk berzina mudah untuk khamar enggak ada rasa canggung naudzubillah ya ini baca surah al-lail yaitu ayatnya mana Pak? Surat tadi ini tuh nah, dalam ayat itu surat ayat, apa ayat yang ke surat ayat itu yang ketujuh enggak di sana langsung Rasul membacakan surat al-lail yang pertengahan di mana uh, apa namanya? biasanya orang itu barang siapa yang dia bertauhid Allah maka dipermudah ya dipermudah jalannya dalam beramal kalau dia ke surga akan permudah untuk beramal ke surga kalau dia ke neraka akan mudah untuk listibuka hmm, salat alailah itu saya ya kalau itu nah itu itu Allah Subhanahu wa taala apa takdir bisa dirubah kalau takdir di lahul mahfud, ini tidak bisa dirubah takdir ya, di lahul mahfud, tidak bisa dirubah tetapi kalau yang ditulis di tangannya para malaikat ini takdirul muqaddar ada ada perubahan ada bisa dirubah dengan doa sedangkan doa itu juga sudah takdir tatkala orang itu mau berdoa maka itu do, ketika dia mau berdoa itu juga sudah ditakdirkan ini jan Allah qud jadi si fulan tatkala dia meminta sesuatu maka dia diilhamkan apa ya, menginginkan sesuatu maka diberi ilham untuk berdoa doa itu sunnatullah apa sunnat takdirnya jadi, takdir. jadi intinya doanya itu sudah masuk dalam takdir ya dalam takdirnya di Lauh mahfuz sedangkan yang bisa dirubah itu adalah di tangannya para malaikat apa jalannya tatkala Jani berumur berumur empat bulan maka turun malaikat ibu turun malaikat Ya kejari itu ibu dalam hadis ibnu Mas'ud hadis yang sahih Imam Muslim kata Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana tulis apa yang harus tulis ya Allah tulis rezekinya ajalnya apa dia harus saada harus apa ini tulis oleh malaikat dia dia perempuan dia laki-laki apa dia harus saada dia itu nanti orang bahagia dia tuju di ayat, atau dia harus mendera atau dia nanti itu uh, Ajalnya kapan, rezekinya juga ditentukan, dicatat malaikat. Nah, ini yang bisa diubah katanya. Karena para ulama Allah taala bersabda ya. kalau qada dan qadar itu tidak bisa dirubah. Namanya kan takdir. Takdir ajari, azali, ya, takdir azali yang tidak bisa dirubah. Allah tulis kapan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya takdir dilahun mahfur. Jadi ingat Ketika orang berdoa itu masuk dalam takdir ibu. Jadi kalau orang kalau di takdir dia akan mendapatkan itu kemudian dia berdoa maka Allah ilhamkan dengan doa itu. Allah ilhamkan dia rajin berdoa maka Allah berikan Jadi, dengan hal itu Allah alam keselamatan. Tapi bagaimana cara mengatasi anak yang selalu apa namanya apa ni menye selalu menyer menye menye menye gim cara apa, anak yang selalu menyenangi ya menyenangi game maksudnya seperti PS ya e, game ini bu hati-hati ya PlayStation ini membuat anak nanti dia jauh dari ketaatan kepada Allah jadi e, dipalingkan kepada hal-hal yang bermanfaat yang lain bu ya banyak ya dengan pendidikan intinya kemudian juga Jangan beli game di rumahnya juga ya. Jangan beli playstation juga Kalau ada playstation ya susah nanti Anak terus-terusan main nah, Jangan dibeliin aja ya beliin yang lain aja yang bermanfaat ya. Yang mendidik Justru game ini orang-orang kufar sudah menghindari ibu. Di antara yang menjadikan anak itu bodoh Katanya karena dia sering main, -main game Dia baca ya di berita Orang-orang kufar justru membatasi yang membatasi permainan game pada anak-anaknya PlayStation ini Dia ada dampaknya kepada otak si anak Dan juga kepada mental Kalau anak ya dibiasakan Terus-terusan dengan PlayStation, Nanti mentalnya Tidak seperti orang-orang yang normal ya. e, Saya sifatkan anak-anaknya masih terus Meskipun sudah dewasa Kemudian dalam segi EQ katanya Agak kurang Dan yang lainnya jadi hati-hati ada dampaknya. sesuatu yang mudarat dalam syariat eh apa yang dilarang oleh syariat itu ada mudaratnya. Dia ya, ada mudaratnya. Jadi hati-hati karena seperti canduk lagi anak ini kalau udah prosesan terus saja ya. intinya juga di sini israf apa namanya? eh apa? dalam hal harta Tidak ada manfaatnya ya. mubazir lebih sini hal kesihatan yang lainnya Allahumma Amin. Jadi caranya dengan hal yang lain, gua arahkan dengan yang, yang yang positif, ya, dengan permainan yang positif, ya, uh, yang apa, bisa meningkatkan kecerdasan atau juga dengan yang lain perombakan-perombakan yang dibolehkan yang ubah dalam syar'i, ya. banyak kan selain permainan atau game, ya, Allahumma Amin. Ya insyaallah kita uh, bertemu pada komisi yang akan datang memulai ya, kajian tabi siblis ini. Allahu a'lam. Uh, wa bihamdika asyhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.